Hei, jeg heter Joachim og jeg heter Wee. Velkommen til episode 11 av vår flotte Supertech kringkasting. Supertech. Hitte ny Mario. 599 US dollars. Can't let you do that. Battle cruiser operational.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 ja, for våre nye lyttere som startet her, så handler jo dette selvfølgelig om tv-spill. Og vi har jo blitt medlem av Smith-gruppen. Smith? Smith? Studentmediene i Stavanger. Ja, vi er veldig glade for det, og vi håper vi får mange nye fans. Det tilhengere? Tilhengere, ja vi, For dette er norsk kringkasting det, Vi snakker bare norsk Ja, nøyaktig Det er vår uh, ting da At vi skal ha en norsk kringkasting Om tv-spill um, Ja, det står i manifestet vårt Ja, ja. skrevet i manifestet Ja Tjokkelepsa eh, um, Så til alle lyttere som sitter og, Med nesen in eh, gott i pensumbøger Så det kanske kanskje dette lite avdrekk. Håper det, eller gjerne at dere feirer vel overstått examen. Ja, eksamenstider er jo tøffe, eh, som ønsker alle som ikke har hatt eksamen, er noe lykke eh, Ja, og, og for alle dere andre så er det jo på, på tide dere begynt å lese da. Ja. Sånn rett før examen. Ja, bare slå av. Så, <laughs> slå så dere har ikke det, det, det ikke er synd på dere. Men det er veldig greit at dere nå er ferdige. Ja, ja, det kan kanskje. Men se. vi vet det er tøft. studenhet er tøft på noen måter. Men det er jo en stund siden vi hadde siste episode, Joken. Ja, det er en måne siden. Mm -hmm. um, så nå var det på tide. Um, du har jo reist over Hallekloden. Ja, jeg er så heldig å være internasjonal koordinator på Sosialfag her på universitetet mm. um, Og da har de sendt meg for Å, å passe på studenter og, og lage avtaler Til Australia Da uh, fikk du, du fikk jo <laughs> uh, Reist, men du fikk også spilt uh. Ja, det var det fine For jeg er småbarnsfar til vanlikt Så tid er ikke en komoditet Jeg har for mye av uh, Men den flyturen totalt Er jo på 30 timer mm -hmm. så, så mye batteri er det jo dessverre Ikke i eh, 3DS men, eh, men jeg fikk brukt av Alt det batteri jeg hadde da. Ja, og det er jo bra det, Da fikk du et par gode timer med Hva spel var det du spilte da, hovedsaglig? Da har akkurat nedlastet det her Så jeg gledet meg til veldig lenge nå Selv om det har vært uten stund uh, Earthbound Stemmer Så, så jeg, jeg synes altså Jeg, jeg har lest så mye positivt om det Ja, det er veldig uh, hva ordet for det er brygt uh, Det er liksom en egen subkultur Ja, den. ja det, det er en veldig høy status Blant uh, det, retrofans Retro-tilhengere Ja, er det Starman de heter De sa en egen nettside Ja, stemmer Så, så uh, ble du skuffet Eller svarte de til forventningene? Nei, ikke førsteintrykket mm. For jeg har ikke spilt så mye um, Ti timer Ja men det var veldig mye kverning, veldig ofte jeg måtte dø, ja, og det var bare fordi at jeg var uheldig av å komme i en, en tilfeldig kamp, der fiendene plutselig er kjempesterke. Og han har løgen av en helt, han bommer jo i trenger hver angrep, og så bommer monsteret, så er det bare masse trykker vekk. For det skjer jo ingenting hvis alle står og bommer på hverandre. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg må se med jeg enig i, i den opplevelsen, altså, at uh, jeg også har spilt uh, på telefonen min, um, og uh, på en måte kampsystemet til slutt så ble det litt sånn, jeg bare trykte attack, attack, attack, for jeg ville bare gå gjennom det. Um. Jeg ville bare få kampen overstått. Det For meg så var ikke det så viktig da. Ok, nå bruker jeg magi, nå tar jeg eh, forsvar. Nei, jeg bare trykker deg. Full attack, bli ferdig med deg, levele opp, komme med seg videre. Ja, for, for du har rundet dette spillet, Vi. Ja, faktisk. For telefonen din. Ja. ja. For du har en 3DS, og en new 3DS. <laughs> <Jeg> stemmer. <laughs> og da kunne det bare være. Ja. Eh, Tog du den litt, litt ulovlige snavene inn? Ja, dessverre. Jeg skulle gjerne betalt for dette spillet, men... Ja, du ville gjøre det. Da, da måtte jeg ha kjøpt en ny håndholdt eh, maskin. Ja. Det, det er litt for mye, liksom, for å, alternativt, å spille det hjemme i studio Men et sånt EarthBand-spill er på en måte, du skal kunne ta det, i dag, med Dagens Teknologi, skal du kunne ta med deg. Den skal være portabel, mobil. Ja. Um, så, ja. vi jeg skulle vært, hva eh, kan du si, lovely dinos hade ju lastat ner på We Yun. Mm. Så hade jag liksom ägt den lovely da, i ett kannt. Ja, för du har egna idös spelat eh uh, mästervarten av World Band. Jag ger mig det. Ja, det har varit Det har varit jättebra rättslett. <laughs> ja, det alltså enting med mobil spel är ju det er så lätt tilgjengelig, jeg liker tilgjengelighet eh, og hvis du har 5 minuter her og der venter på bussen eh, sitter på jobb og kjeder deg eller sitter på das eventuelt så er det det tar et sekund å finne frem mobilen og starte opp spelet Ja, så 3DS'en tar nok et halvt minut? Ja, for du må Nå, litt, ja. eh, for... Nå hadde jeg jo det halvminuttet da jeg var på sånn 7-14 timers flyreiser med ventingen mellom Mhm det hade jag. Ja, det Så de det hörde mig ingenting. Ja. Uh, men men jag jag gleder mig faktiskt till fortsättelsen för nu har jag äntligen fått en kompanjon. Är det hur jenta? Det är hur jenta. Ja. Och du har lovat mig att nu ska det bli lite mer liveligt i dessa kampen Ja, det stämmer. For det var uppe i shedligt rätt att släppa bara hyrte lagret och lasta nytt spel om och om igen och hoppas bli heldige så kommer jag helskinna igenom en en passage jag var och forbi Ja. Det det dessvärre så nå snakker vi veldig mye om her. Uh, men det det... Altså, mitt på en måte inntrykk i det har spilt, det er at uh, det har sine svagheder. Uh, men det er noe spesielt med stor som gjør at uh, den har fått en stor tilhengerskare. Men det er noe med mekanikken som er veldig gammeldags. Uh, det er ja. at finen bare på en måte dukker opp og jager deg ned et sted. Og du vil ikke slåss. Uh, men de... de, de, de altså, hvis du ser en fiende på skjermen Enten så tar han deg bakfra Og så får han en ekstra angreb på deg Eller så møter du han head on eller, altså, ja. og, og, og det kan være du, Snuste mot snuste snu, snu, snu, det kan være at du nettopp slåss mot Akkurat den samfiden, fienden Og du tenker, å oh, nei, jeg gidder ikke møte han igjen Men du har ikke noen valg rett og slett Nei, altså Jeg, jeg har prøvd å forestille meg derfor Jeg hadde god tid Trenger vi at dette var i virkeligheten, at jeg spankulerte på gater, og plutselig så kom det et monster rett opp i trygne mot deg. Ja. ja, det var livrettet. <laughs> ja. Så det ikke kom en gang. Nei, heldigvis så er det ikke så mye... Det er et uttrykk for sånne uh, kamper. Ja, jeg husker ikke hva det er. kamper? Ja, det er jo det. Ja. Um, som er veldig vanlige i kan si, japanske rollespill. Ja. Um O av og så er det grejt fordi du må kverne og bli sterkere, men andre ganger så er det litt irriterende, for det er ikke noe du styrer selv. Det... Plutselig så er en der i trynet ditt, og plutselig så er det tre av dem, og det eneste måten å komme deg fra punkt A til punkt B, så er det disse i veien da. Ja. Uh, og da lager du på forhånd, prøver, dauer, og så, og nei, da, så prøver du å starte på nye da. Altså, det er prøving og feiling, men på en litt sånn gammeldags og vrien måte Der du føler at du kaster bort tid Akkurat Ja Og du ble litt repetitivt Repetitivt uh, Nå skulle ikke vi ikke snakke om EarthBand <laughs> Men, <laughs> men no vi, kanskje vi bare skal gjøre oss ferdige da Hvis <laughs> ja. vi er godt i gang, tenker jeg ja. um, For det var jo også mye som jeg Førsteintrykket mitt gjorde at jeg satte pris på det um, og det er disse små tingene som er helt forskjellige fra alle, alle andre spiller jeg har spilt. Mm -hmm. Økonomi, for eksempel. Jeg ringer farmen på en telefon så får jeg bare penger av han. Hva er det jeg ringer? Han er søkerig, altså. Ja, det er porer meg. <laughs> uh, altså, ja, altså, det... persongalleriet er jo veldig fargerikt. Det, dialogen, han er litt tung av det her, litt mye. Mm. Men det er da ingen genuint morsomme ting. Jag Elo faktiskt högt en gång i Du lollade. <laughs> lo uh, ja, du lollade. <laughs> och så såg folk rafa dig i fly kanske. Is ja. grykar du, du låv? Nej, det sära. Men, men men det kan vara det ena det det som jag husker och var morsomt var i i starten när um, gick de första Og Och den hon som som BGF eller som knurre. Mm. Og Och jag och jag gjorde då själv ingen skada. Ja. Ja. <laughs> det var bare absurd. Ja, hun knyrer ringens skade, okay. Det var, det, var angre, det er mye rar historiefortelling og mekanikker eh, som for eksempel den hun som knyrer og når du slås med folk så eller dyr og uvesen og de blir tamme til slutt. Ja. Mens folk blir normale etter du har slått. De er ingen som dør. Nei, de kjerper seg. Ja. De kjerper seg altså. det baget til den smale sti. Ja. Sånn sett så er det på Og de helt det... blå i trynet da Når de går rundt Ja, ja De ser ganske veldig ut det, no, altså, det, det er zombier Det er folk som ja. er hjernevaska Det er romvesener Det er Du ser Stonehenge Altså ah. det, det, det, Historien er overalt Og det er det som gir sammenheng Jeg tror de som har skrevet historien Har røykt et eller annet. Ja, det tror jeg Sokkene sine kanskje Ja, godt mulig Men det er jo veldig kreativt ja, jeg husker jeg gikk i skogen og jeg hadde nesten ikke liv igjen Og så kom det en sopp Så plutselig begynte jeg å springe mot meg mm -hmm. For hvorfor ikke? Mm -hmm. Og jeg var på å springe vekk, men det går ikke Nei, nei, nei Og så overlefte kampen og tenkte yes Men så satt jævlen Unnskyld så satt typen opp på hården. Det er noe av det mest irriterende i hele spil, akkurat den sekvensen, når du får en sopp som gror på hovedet ditt. Og så, kan, og så funker ikke retningskontrollen skikkelig. Bare, nei, nei. Opp blir det høyre, og der blir det venstre. Og etter et par minutter, så skifter du om igjen. Ja, så skifter du igjen. Åh, herregud. Nei, jeg... Men så er det jo fyr i byen da, som, som betaler mig for disse soppene. Ja, heldigvis. Så jeg betaler ingen, ingen uh, medisin man får gjøre meg frisk, kan gjør meg penger. Men det er utrolig irriterende. Ja, for du må helt tilbake i den. Så det, det er fryktelig bloksomt. Men det var jo morsomt første gang det skjedde. Ja, det er det jo. Um, men, men du som har spilt døren av Helge, ja. Ja, det har jeg. Hva, hva er totalintrykket ditt av å spille? Uh, ja, jeg er glad for at jeg har spilt uh, et spil som tilhører spilhistorien. Mm. Uh, men det var noen øyeblikk der... Jeg følte at dette var veldig sånn tungt å spille. At, at nå spiller jeg det ikke av glede, men mer bare for å ha spilt det. Det var liksom en... Du ville være del av den historiske bølgen? Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ville vite hva alle snakket om, rett og slett. Men altså, når, når noen, når du hører på andre kringkastninger og forteller om et spil, og de er så entusiastiske, og de synes det spil er så bra, jeg tror ikke jeg har helt den samme nostalgifølelsen for dette spillet i voksen alder, med på en de forventene jeg har til spill per dags dato, og da er noen av disse mekanikkene litt gammeldagse, det blir litt tregt, og um, jeg blir frustrert når jeg må gjøre ting om igjen, og om igjen, og størst mot samfunnet, om igjen, og om igjen, jeg er kjedelig glad for den hørte lagringen er der ja, for, Men likevel så er det jo kjempe kjedelig Ja, altså ut, tenk, Jeg tenker meg Det er noen bosser Jeg har mått eh, Tatt Jeg har brukt flere liv på Altså, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har gønnet Jeg har døget ja. Og hvis jeg ikke jeg hadde hatt hørte lagring Så måtte jeg jo starte forfra på det brettet Og kjempe mig opp mot den igjen Mhm og det hadde sikkert tog kanskje, kanskje et kvarter hver gang. Altså, kvarter, slås med bossen, døde. Startet forfra, bruker et kvarter på å komme opp til han, og så døde igen Altså, hele den processen kan være utrolig frustrerende. Men takket være quicksave, så slipper vi jo det. Ja. ja. Jeg har lest litt av dette spillet siden det var loft på, på Wii U. Mm. Uh, Nintendo Voice Chat, uh, Game Informer, det er det også nye som ikke har prøvd det før, som da plutselig blokker det opp og begynner å spille det. Mm. Og, og de en, en del sånn kjekke ting, som ikke var nevnt uh, nå også. M men jeg savner kritikken. De bare kjøper og sluger alt opp. <laughs> Hvorfor ingen av dem sagt at det er forbannet ut livet? Og repetitivt. Eh... Uh, altså... Ja. Spilsjonalister må jo være mye mer kresne enn Megadegoi. Meg sånn. De må i hvert fall være leie av uten at det jeg, jeg tror, jeg, jeg tror det, det, er, det er Nostalgieffekten At, at uh, Men hvis du ikke har spilt det før altså, det liksom, Jeg har bare ikke hørt det ordet Det er nett bare for gud til det Ja, nei, jeg vet ikke Jeg tror, jeg tror bare at det, dette spillet har så høy status uh, I spillkultur Eller i spilsirkler At, at folk tilgir De manglene som finnes Eller de på en måte ser over det Altså, jeg er jo litt redd for at det har en bande med blåmaskerte menn. Mm. Uh, og heter og, og konfiskerer dette litt oppdraget vårt, egentlig. <laughs> Fordi vi har gått mot strømmen? Ja, jeg tror det. <laughs> ja, kanskje det. Uh, men, altså, nå høres det jo litt negativ ut. Uh, men, andre farligere til folk? Ja, spel det, men det er ikke det ultimate rollespillet som på en Uh, og der gikk <laughs> dere Altså, ta det med i Ja, og jeg tror det var bare det jeg savnet Hvis forventningene mine hadde vært satt litt tydeligere At jo, det er et kult spill Men du skal også velge noen kameler. Ja, det er noen kameller der Ja, og, det, og jeg, jeg tror jeg hadde likt det bedre Om jeg hadde visst det om de kamelene på forhånd Ja Så da har en, Det er gennemminnt morsomme, unikke ting i det Ja, men da har vi meg og deg Servert disse kamelene nå, til lutorna vare. Ja. Då de ju klara vidare förvar. <laughs> Men dig är ju egentligen folk vi som som som väcklig underhållning sa de. Mhm. Mm altså, en Spotpass spelande som finns på 3DS. Jag är inte kramstor. Nej. Jag vill bara bli underhållt. Ja. ja. det stämmer. Men det var också det jag inte blev. Ja. Det var ju Waska mindre repetitivt än någon av dine, <laughs> Nå de där passasjerna då. Efter när samlingen när du är Earthbound. Med å vaske gulvet, altså. Med ja, å vaske gulvet, så i hvert fall gulvet rent, altså, kan jeg jo få nødt med det etterpå. Ja. Du må ikke gjøre det samme flere ganger, som i Earthbound, hvor du eventuelt tar den samme fine gang på gang på gang. Ja, det er Mens... nærmest det kommer i militæret, eller en eller annen ja. tulling av en offisier, så beder de det om igjen og om igjen når klokken om morgenen. Omvask, hva det det heter? Romvask? Rom, ja. Ja, uansett, ehm... Um... Så det er, altså, Earthbound er en skikkelig romvask, etterforlikt av et fantastisk eventyr i skøven. Ja, det, så når du, på en måte, når du er ferdig med turen, så tenker du, ha, det var en fin tur. Ja. Ja. Når du, på en måte, når du er ferdig med opplevelsen, så er det, da føles det verdt det, eller det, det er liksom, det var en reise, både opp turen og ned turen. Så hvis vi avslutter med noe veldig positivt nå, Dowie, mm. hva er det beste minnet ditt fra Earthbound? Eller et bra minne? Um. <laughs> hva jeg tenker meg en gang da? Jeg, jeg, jeg vet ikke om det er et minne som på en måte står sterkt ut, men jeg husker at uh, siste bossen er spesiell spesielt. Du skal ikke røpe spelet, men um, du gjør ting der som er litt uvanlige, og det er kjekt at på en måte går ut fra konvensjonene til en siste boss. Ja, det krever litt mellom. Ja, nå hører det litt sånn kryptisk ut, men... Veldig gledelig. <laughs> men det, nå fikk jeg litt motivasjon til å blokke det opp. Så, så bra! Uh, men hele det spillet er jo ut fra konvensjoner. De gjør rare ting. Og det er liksom rare figurer, rare historier. Det er en utligger i forhold til hele spillindustrien. Og det er kanskje derfor folk digger i dag. Ja. For det har fått til så mye bra og så mye annerledes. Super ja. Ja, då var vi tilbake med supernyheter Helt fantastisk Så då skal dere få høre litt om hva som rører seg i um, spilindustrien um, En ting som på en har gått litt opp nå er filmatisering av spill uh, Jeg og Joachim så på Hardcore, altså Hardcore Henry um, så ikke er et, et spel sådan, men det er som ett spel. Hele greiene er i første persons perspektiv. Og eh, jeg må si at eh, det er et interessant eksperiment, eh, og det var gøy til tider når du faktiskt så hva som foregikk. Ja. ja. Alle løpesekvenser var helt ødelagte. Ja. Jeg ble, jeg ble fysisk dårlig. Ja, Kamerarist og hopp og danse på seg. Det føltes litt som om jeg hadde... Eh, hva kan du si? du sitter på en buss eller et kjøretøy, men du leser, eller du ikke sitter på, på veien, da får du en sånn uggen følelse. Plar piletjøke? Ja. Eh, og det, det var liksom, et, etter å så det der en og en halv time, og på en måte har sett veldig mye bevegelse, uten å bevege deg selv, så blir du litt sånn, oi, det blir mye. Det blir veldig mye. Ja. Historien var fantastisk gulig. Ja. Jeg var som tatt ut fra TV-spill Og så hadde han en twist faktisk Som jeg ikke så komme Tvisten var helt reelt god ja. um, og, og de gangene kamera funket mm. uh, Spesielt i litt mer stillestående slåsskamper ja. Så funket det var fantastisk bra Det var sinnssykt leie å se på Åh, du og, følte liksom ja. Du følte ikke at et slag han fikk og var nesten som du selv ga andre juling Da han gjorde det tilbake Ja, ja, ja Det var, det, det, det var en god følelse altså. Ja, altså Det er jo på en vi hvis, hvis dere se den filmen Så gjerne Spol til de gode sekvensene Resten vet ikke om du trenger se hele filmen For Det er mye springing Og sånn shaky cam Kamera som riste. Verden ser ikke sånn ut når jeg springer Nei, altså, jeg vet ikke hva som... Den er ikke søren der er noe <laughs> ja, de ja. det er som hans stasjoner noen <laughs> Fjordet må jo konstant kvalmende Ja, ja, det, det, det, det er rart Det er ingen som springer rundt sånn Til med i sånn skydespill Første person skydespill Så er ikke så mye Kamera står jo relativt stille der også. Vi tenkte litt på Gears of War, egentlig mm -hmm. Toen spilte med ganske mye på Xbox mm -hmm. uh, Og det synes jeg faktisk bra det at kamera beveger bare litt på seg. Ja, når, ja sånn rodeo-run. Ja, ja, ja. Fantastisk. Litt, litt, liten effekt. Ja. Ferdig. Ja. Her var det litt for mye av det gode. Ja, ja. Alt for mig. Mm. Men, men selvfølgelig bra og kreativt gjort av regissøren. Spennende å se hva annet man finner på. Jeg anbefaler alle å se filmen en gang. En gang. Mm. Pass på dere er i god fysisk form og ikke spist rett før. Ja, folk som blir lett eh kvalme alltså sån ja uh, bilsyge eller uh, liksom föls sig dålig i västby på Bergedalsbanan Nej hörr. Ja, varsågod. <laughs> Nej, bilsyge, var med snackar man detta. Eh, uh, det går bra med det är mm. uh, så lite så är World alltså Warcraft 7 är ju ute nu eller väldigt snart. Den har fått sån blandad kritik. Fansen syns filmene bra, folk som inte kört historien Uh, henger ikke helt med Jeg har jo bare spilt tre Med World well of Warcraft ja. Når det kom i 2005 For ja. det var så en sånn gratis greie uh. ja. Kommer jeg ikke til å kjenne um, tror Det kommer til å være ting Som du ser som du ikke helt henger med For det blir liksom Ja, det er han fyren, han er etter for han Og så kommer de, det er mange sånne fraktioner som Settes opp mot hverandre Og du får mer ut av filmen hvis du skjønner... Hvis du vet fra før av hvem de er. Uh, men hvis jeg ser den i sammen med deg, så kan du viske litt. Ja, jeg tror, jeg tror du lett skjønner liksom «Å, han er stygg, han er snill, det er greit, og så slåss de». Ikke, er, sånn sett så er det ikke en väldigt komplisert film, men fansen er nok mer glad enn en person som går in der og forventer ringenes herre. Men dette er nok en høresyd som et prosjekt lager for tilgjengene. Ja, det er det nok. Og det är ju en dålig film sådant. Um, ehm så så jag kunde fotot valet. Ja för alltså sp av spel har stort sett varit helt räva. Uh, men her var det sputtat i mycket mycket pengar och grafiken av klipporget sett det det är helt sinnsykt bra. Alltså du det avtar eh uh, alltså bättre narrativ. Wow. Uh, du orkener ser sinnsykt eh uh, ut. Du har sett den på Copenhagen Ehm. Um, ja, alltså The Gene Rider så hade jag Ja, ja, ja. ja. ja for, uh, det. Ja, får det låg att samla i livet att. Ja. Det, det alltså på något mode jag aldrig sett det. Men visste visste hade visste finns i verkligheten så ser det så sånn nu. Wow. Ja. Eh och alltså år och utgitt uh, ny trailer av Assassin's Creed med Michael Fassbender. Eh uh, ser jag lovar ni så hon um, ser kul ut. Um, han tar detta leap, alltså detta hoppe ut för uh, uh, torn, självklart. Eh uh, er det är sån episk ljud, hör du det uh, um, men så var det lite sånn. så kommer det där lilla lilla män säger de att eh, jag tror 60 eller 70 av filmen förgår i nåtiden. Ja, stämmer for han hoppar och dansar lite bak i tiden i en maskin. Ja det är ju på mode tingen med Assassin's Creed är ju som en röppelse är ju handlingen är ju lagt til en framtiden der de brygger maskinerna får gå tillbaka til minnena till att till förfäderna då mm. då du hoppar tillbaka til Italien til Roma och till Japan och så vidare så vidare. Ehm um, men det ju det spännande är i fortiden. Uh, det er jo der på en måte de største partene av spillene foregår jo i fortiden. Og det er derfor folk elsker spillet, fordi du kan på en måte fordype deg i renesansen, for eksempel. Men det gjør ikke filmen i så stor grad til. Nei, nå sier de at mesteparten av filmen kommer til å foregå i framtiden, Så han kommer til å springe mellom roboter og vet ikke, gjøre rare ting. Men Assassin's Creed er jo mest kjent for si, kostymedrama og, ja, det det. og at, at du blir liksom plutselig kjent det er Leonardo da Vinci, for eksempel. Åja, oh, kult. Så, ja, jeg ble litt bekymret når de sa at så mye av filmen kommer til å være i nåtiden, men ja, jeg skal ikke forhåndstømme for mye. Nei, ja, men det, det var i hvert fall filmbiten av Supertech. Vi må gå videre og snakke litt om uh, uh, VR, som også er på full fart inn. Ja, for, for du har faktisk vært og testet VR når de hadde en demo der, Gisdavanger. Ja, stemmer det. På Sølberget, jeg og Jofa, testet VR. Jeg um, skal bare liksom kjapt si um, hvordan det var da. Um, for han hadde liksom et par ulike utstyrsetter. Men den med prøvde til slutt, det var um, Vive. Hva heter den? HTC? Jeg tror det var HTC Vive. Kom, altså nå, du har... Playstation med uh, Playstation VR. VR Det var ikke den Og så har du Oculus Rift Og så har du HOTC Hva er det? De tre hoved uh, Det tror jeg hoved uh, Ja um, Og så var det litt sånn Demonstrasjon Men jeg kan hvertfall si Når jeg tog på um, Brillene um, Så var det um, det beste ordet er engelsk, egentlig. Immersive. Veldig... Uh, det ble for dypt i verden. Eller? Ja, altså, på en måte, det, VR er ikke noe du kan bli forklart. Det må oppleves. Når du... Det høres ut som gimmick. Ja, <laughs> det ut ja, det høres ut. Som en salgstriks. Det, det gjør det. Uh, men det er vanskelig å overføre den opplevelsen til tekst, eller til en statisk, eh, todimensjonal skjerm. Det er først når du står der og snur deg rundt, og du er inni der, at du skjønner at, hvordan det fungerer. Men Er det bare, altså er det noen poeng jeg snuser rundt? Jeg når du har et helt lærrett som i et film, burde du ikke kunne formidle budskapet på det lærrettet som er foran deg? Hvor mye skal du ha på sidene og bak, og over, og under? Eh... Nei, altså jeg bare spør, er det noen vits? Ja, ja, det er vits ja. Eller, um, Det er noe med at du styrer selv At du føler uh, Det gjør noe med sansene dine At du står der og skikker opp og skikker ned um, For det lurer jo Du lurer jo kroppen til å tro du er et annet sted ja, hvor lang tog det før du glemte at du hadde briller på? Um, du sto, sto på uh, Tja, det var ikke sånn at jeg plutselig um, si, trodde jeg var i en annen plass, men responsen var der med en gang. At, ja. at, altså, når du, med dette utstyret så har du to håndkontrollere, og de var pistoler. Um, sånn sett så Visste jeg hele tiden at det var et sådan men det er noe med at det, um, responsen var så øyeblikkelig at jeg snudde hovedet og jeg på en måte svingte med disse kontrollene. At uh, det ga meg en presisjon som jeg aldrig hadde hatt før. Gjorde det? Ja. For musikk, keyboard, tastatur har jo lenge vært en sånn uh, det ypperste innen presisjon. Ja, ja. Um, Altså, det, det kan jo være at uh, Det kan jo være at En person med mus og keyboard Hadde, altså er flinkere Og er raskere Men det er det nærmeste du kommer En til en, altså en bevegelse med hånden min Er lik en bevegelse i spillet Ja, så du er mye mer realistisk Ja, realistisk, det er det går inn på Intuitivt, Intuitivt altså, det, det, det, det var løy å se at At um, din bevegelser i den ekte verden blir om til noe som er nesten helt likt i en virtuell verden. Uh, men det er noe som de tror kommer til å utvikle seg etter hvert. Uh, og der du måte, det ikke bare, handler ikke bare om det du ser, men også hender at de også blir integrert inn i spillverden. Hvilke spill var det du fikk prøve? Nej, det var en tech-demo uh, der uh, du sto på en plattform, og så var det, altså, denne, dette settet hadde sensorer, etter romsensor, så du hadde liksom et spelerområde på, sier, 2 ganger to meter. Og så du kunne liksom springe rundt der fritt, eh, og snu deg 360 grader, og skyde på droner som fløy rundt da. Eh, og så måtte du liksom hoppe, du kunne hoppe hvis du ville, men dukket og snu deg rundt og skyde på alle disse som kom opp, og de skjøyde på deg. Uh, så altså, Du kunne jo hoppe rundt som en galning uh, Men jeg bare liksom lite litt til siden og, Men var mer opptatt av å skyde på de Før de kunne skyde meg ja. Så Ja det, det, um, jeg, jeg har jo hørt at grafiken skal være ganske simpel Når i startet Ja, den var enkel Det var veldig enkelt Det var lignende sånn um, Trond, hvis du skulle det spille uh, det Var det så enkelt? Ja, det er litt kunne sånn en Playstation 1 ja, lip på PlayStation 2. Altså, PlayStation 2. PlayStation 2. Uh, men det gick ju väldigt smurt då och det er ju en ting som är viktigt med VR är att eh uh, antal bilder i sekunden måste vara väldigt hög eh uh, för du känner at det hackar, At bilden hänger inte, så blir det folk Ja, det kan ni tro. Det är ja. balansen litt, ja. at, uh... for hvis du plötsligt beveger på huvet eh uh, och alltså det är nästan som man var full For uh, för det det bilden. Alltså dette har litt med Hag og Henning å gjøre også, At eh, bevegelsen du gjør med hovedet Er om kroppen ikke tilsvarer det du ser Så er det en ubalanse i øregangen Og då blir du kvalm Ja mm. um, En ting vi ikke skal snakke om Det ja. er jo NX Ja uh, Og det er exakt den setningen som jeg skulle si <laughs> Kan du si det? Jeg kan i hvert fall si at Siste nyheter fra NX-fronten Er at, og dette har mange Ergere seg over Uh, den blir ikke lansert i 2016, som alle trodde. Den blir lansert i 2017 mars. Og uh, uh, det samme blir Zelda. Zelda blir lanseringsspill for NX-en. Uh, og alle trodde at uh, Zelda-spill skulle komme i år. Det gjør det ikke. E3, tilstedeversen til Nintendo i år, blir miserabel, i min mening. Men siden de har kun Zelda og visa det er det eneste som kommer til å vise, Zelda Det er um, Har dette skjedd før i historien nå? <laughs> Nei, jeg det, det er liksom på treene føler jeg Men uh, ja, ja, ja Nintendo har en plan um, Hadde NXen kommet Dagen etter etter igjen mm -hmm. Med Zelda Ja Eller hvis Zelda kun var for Wii U Og det er det var det livet igjen i den maskinen Ja Så kanske de kunne slå på en med dette men, men det her er jo det har ingenting Ja, altså Wii Uen er død På veldig, veldig mange måter eh, Dessverre Det er jo kjempe mange flotte spill Som jeg aldri har fått spilt Ja Men det skjer at... ikke så mye For fremtiden Nei, sånn sett um, Og grunnen til at jeg ikke vil snakke Med en X-Wagli Fordi jeg leser om det hver dag Men det er aldri noe håndfast Å lese Det er jo bare spekulasjoner Ja Så jeg det vel Men uh, en annen uh, um, En annen, kan du si Spekulasjon som sker nå er jo den nye trenden med ehm um, kan man säga si, spelkonsoliterationer. Ja, vad den snackade om lite i siste episoden. Ja, och uh, då var det något nytt i var det ju PlayStation så skulle komme med eh uh, ny version. Det vill ingenting bekräftat än då. Uh, tror jag det finns en officiell sån ja eh uh, dette, dette kom, maskinen kommer til kommer være så og så sterk og kommer til å hette det og det men stort sett veldig mange rykter som folk synes er politelige Ja, ja. og nå er Microsoft nå, nå er det Microsoft, og det er rart er at uh, jeg tror det er det har hørt er at dette er et svar uh, det er ikke nødvendigvis at de har spionert på hverandre, men dette er et svar på spilmarkedets uh, behov at, uh, at, at Sony og Microsoft har samtidig skjønt at Ok, nå må vi oppgradere litt fortere Og vi oppgradere i små steg I stedet for store hopp Hvert femte eller sjette år Men, men konsolene er jo ikke gamle Nej Og spillbiblioteket er faktisk Minimalt på det to På... på Xbox, og Xbox og Playstation har ikke kommet mange spel? Ikke? Nej. Ja. Då kom Fortnite. Ja. Inte så många? Nej, Sony har et par stora spel. Ja. Nå har jag The Last of Us 4 kompt. Ja, og den fick väldigt bra kritik. Ja. Så, så uh... og Det var länge sedan förrige spel. Var det länge till näste? Ja, Xbox. Det är er... så, så det ser ut de det fokuserar väldigt mycket på bara att pusha maskinvara som spel. Mm -hmm. Og det är ju inte kan dodge med. Nej, det det är någon kan du si, en forandring i industrin och Uh, og at uh, før så Hadde du på en måte Litt sånn, en del masse småspel Eller mediumspel som på en gradvis Kom ut her og da ja. Men nå er det så mye budsjett i disse spiller At det, det tar tid mellom hver gang Det tar veldig lang tid uh, Og då er det liksom sånn uh, Her kommer nye, nye flotte spiller Og så kaster alle seg på den Og så går det på par måneder Og, og der er det er dødt Og så kommer nesten nye ja, så altså, jag har gott det ord den där styck. Eh, uh, de mindre spel där som är i mellan men som är små skikt ja. som fyller opp ett mm. uh, men man kan där Microsoft sin St Bond uh, ja. ja, uh, uh, uh, uh, har tänkt det. Ja, eh Xbox har faktiskt de har planlagt två ting då. Det ena är Xbox One Slim så kommer det komme ut. Men så du også Xbox 1.5, kodenavn Scorpius eller noe sånt. Jeg vet ikke, det var et rart navn. Vent litt, Xbox One Slim. Ja, den kommer... Den er like sterk så Xbox, gamle Xbox One. Stemmer. Bare litt tunnere og litt seksi. Og det er jo vanlig. Ja, det, det har jo skjedd. Det ja. Men hvem Xbox 1.5 da? Nei, det er liksom den den nye versionen som kommer til å være kraftigere og kommer til å støtte, hold deg fast eh festen, Rift Det kommer til å Oculus Rift og 4K Joran. Så dette er jo Litt, dette er jo veldig sånn direkte Sånn, jeg hører Sony Dere har PlayStation VR med har Riften eh, og, så. Det, det er jo bra at du slipper enda en VR-leverandør For Microsoft må jo ha VR Ja Og da det greit at ikke de ikke skal lage sin egen igjen Og det, eh, Microsoft har jo hatt Tett samarbeid med Oculus for uh, i alle disse tech-demoene, eller all disse demonstrasjonene som vi har sett, så har de holdt en Xbox 1-kontroller. Ja, men det tror jeg var på en måte PC-varianten. Ja. De har kanskje tenkt konsol. Men, men denne være, må jo være veldig kraftig, da. <laughs> ja, de, de sier vi snakker fire ganger, så kraftig som eh, Xbox One. Og når jeg hørte det, var det, what, er du gal? Altså, det høres ut som en eh, Xbox 2 Alltså det är du men men men visst jag förstår så er detta et gradvis hopp. Men men det är ju gradvis. Uh, alltså antingen så tänker på ett spel där så ska det utvecklas. Mm. Uh ehm -huh. uh, man har sett lite med eh uh, nån spel som har funnits både på 3D så nu, 3DS. Mm. Där 3DS, uh -huh. 3DS spelar fungera. Men er ja. det är uspeligt. Ja. För det fungerar dåligt. Det fungerar treigt. Er det fremtiden til alle de stakkerne som har kjøpt en Xbox One? For ja, utvikler vil jo nok, enten så kan de ikke utnytte denne maskinkraften, mm. eller så blir det menysystemet helt fantastisk mye raskere. Det, det er noe kan du si, folk har debattert, er at hvordan kommer spillutviklerne til å på dette? Hvis de lager et spill nå, kommer de til å lage to versjoner? Eh, en som er ment for en supere versjon, og en som er lagt for den litt dårlige versjonen. Og hva for en av de som blir portet? Ja. Blir oppgraderingen en litt dårlig portoppgradering? Mm. Eller blir nedjusteringen en virkelig dårlig nedjustering, ja. som har sett på 3DS? Uh, dette medfører jo ekstra arbeid for um, spilutviklerne, uh, og kan skabe forvering blant uh, forbrukerne, Kjempe. Altså nå har jo Nintendo gått på en smell for, for fem år siden med Wii U, som ingen mm. forstod. Yeah. Er det Microsoft som tør uh, Ja, det, det blir veldig spennende å se hvordan både Playstation og Microsoft på en måte disse nye versjonene om om de sier uansett hva versjon du har, så skal dette spillet funke på den maskin. Eller om de putter en svære klistrelapp på alle spill kun Nye maskiner uh, ja, For, for det man har hørt Det er jo at, at Playstation De kaller jo uh, dingsen sin for Playstation VR mm. Og det snakkes om at Dette skal koste det samme som en ny konsol Ja Men det er i hvert fall budskapet klinkende klart Kjøper du den boxen, Og den skal også ha veldig mange deler i seg Som du må ha mm. Kamera og stikk og masse <laughs> Men kjøper du den boxen så er det for å spille VR-spill Ja hadde de en konsol som heter Xbox One VR Og forskjellen var at var kun den som kunne, hadde nok Maskinkraft til å kjøre VR-spill Ja Da hadde jeg forstått det Nå heter det Xbox 1.5 Men vindre utvikleren også er veldig tydelige på at Alle vanlige spill skal kjøre Like godt med begge to Ja Så er det greit Men når spel spill plutselig blir på de to Da er det jo er Det er jo det en surium altså Ja, ja um det, det er usikkert nå, uh, føler jeg Altså, på en måte Hvor går hen um, Jeg er ikke helt uh, tilhenger av denne utviklingen Det er for tidligere ja. det som De to tingene som var kjekt med konsol mm. For meg da um, Uten at det slipper mysesyker um, Er at uh, En, du plugger i spillet og det funker Altid Altid, ja. en gang Det gjør det jo ikke lenger Nå kan de patches <laughs> Og det er det ofte avhengig av ja, På lanseringen, jeg leser på fotball Når det kommer nytt spill til konsol Det er et par gig der som må ned Og det er det som er så felt med, med PC Og det andre var jo at når hun en konsol som varte han i 5-6 år Og det gjør han de jo plutselig ikke lenger Nå er det muligens 2-3 år ja, men uh, det var jo... Jeg tror vi må av der, for ellers kan man fortsette i evigheter. Um, vi kommer til å følge spent med på uh, spilindustrien og utviklingen, og det nærmer seg E3 i USA, der de formelvis kommer til å droppa en bombe eller to, uh, og vi får bedre innsikt i både eh PlayStation 4K og Xbox 1,5. NXen får mig höra ingenting om, dessvärre. Jo mer och vi är sammen, vi är sammen, Jo mer och sammen, jo mer och han går din, men min, men någon min, jo mer och sammen, jo mer och sympatisk. Ja, då er vi tilbake i samspel der vi skal snakke om gode samspill-opplevelser. Og denne gangen så skal vi snakke om, er hele titlen Legend of Zelda Triforce Heroes? Eller er det bare Triforce Heroes? Det er i hvert fall Triforce Heroes inni det. Ja. For, for Zelda er jo ikke i spillet i hele tatt. <laughs> Men og, hun får jo den til den første titlen dessverre. Men uansett, det handler om link uh, Og flere Iterasjoner av han uh, Han blir jo kopiert I dette spillet, to ganger Ja uh, For dette spillet handler om å spille Du, tre linker uh, Du ser på omfra Og så er du en type Hub-verden, og så tar du Egentlig grotte for grotte Det ligger litt på link between worlds, kanskje, eller? I, uh, i perspektiv? Ja, i perspektiv, i är spelmekanik og story så er det väldigt uh, link between worlds. Um, og, men det det är nästan säg det är si rent uh, multiplayer -spill. Du kan spela alena. Det är sån first sorts adventures, ja, ja. men men ganska ja. annaledes uppbyggning. Men själve på mode grundidén var ju kom var på GameCube dagarna eh uh, då da då kunde man Uh, Link to the Past, som kom på Game Boy Advance, hadde et, uh, på en måte et bonusspill det var Four Swords. Ja. Og, det, og da var det fire linker som samarbeidet for å um, komme deg gjennom og, uh, småbrett. Men og, når, når du spilte der, så kunne det godt fort bli kamp, og folk på en måte kastet hverandre ut for stup, og, og liksom duttet hverandre, og det ble fort en konkurranse, men her er det litt mer lagt opp til samarbeid. Du har felles liv Ja, faktisk, ja Det er grisens irriterende når du spiller med en løgg mm. Og noen ass For meg har vi spilt sammen i samme rum Og har vi prøvd det over nettet? Vi har spilt i samme rom, det funker ja. veldig bra, jo Vi har ja. spilt over nett Det funker greit ja. Altså jeg har spilt det et par ganger med to ukjente på nett mm. Mitt største problem har egentlig vært uh, Leg Ja og, og det, Jeg har bare spilt det fem-seks ganger på nett Nei, Ja, tre-fire og, og nesten alle gangene så har det legget. Ja. Nei, det er jo ikke kjekt. Det... Og derfor ble det så få ganger da, at det ødelegger av opplevelsen. Ja, selvfølgelig. For... for det må være samkjørte. Det, det spelet er så syndsykt avhengig av at folk samarbeider bra. Koordinerer seg. Ja. Og du, jeg vet ikke du egentlig vil snakke med andre Nintendo-brukere, men... Eh eh foretrekker måten dette er gjort på for jeg jeg synes ja. det er veldig klein å sitte og snakke inn i en, en mikrofon sammen med helt ukjente folk. Ja, det, det jeg jeg føler det. Jeg klarer det sjekk for sån talesperre. <laughs> og du vet aldri hva språket blir på heller hvis nei. du skulle snakket. Ehm um, Og, og ett aldri kan det kalle mormor heller i det samtalen Nei, det, det. da hadde vi fått godt utimorg hvis folk er uenige for folk blir jo ofte uenige online eh uh, Folk er ikke med hverandre. Nei, så nå løser de det med noen få knapper på touch-skjermen, så de sitter jo bra der, mm -hmm. på trykk som om skjermen, mener jeg. Um, om kom her, eller gå en annen vei, eller bra jobba. Mm -hmm. Ja, eller veldig enkle kommanderer, eller ris og ros. Og det hele kommunikasjonsmidlet for å koordinere det som kan være en ganske omfattende innsats. Folk må gå til forskjellige steder og gjøre ting til rett tid for å låse bein videre, mm. og for å kunne ta en, en, en boss. Og en stor del av spillet er mekaniken. denne totemperlemekanikken. Å løfte oppå hverandre, ja. opp til tri. Ja. Men av det skal du kaste det av på bestemte steder. Og når meg og deg har med snakking, som er det mye å om. Å få noen til å forstå hvem som gjør hva, når det gjerne ikke kjenner løsningen på nett, det er jo en utfordring. <laughs> ja. Egene ganske løye, men i små doser. Mm. For det, dette er nok et spill som du spiller i... Små doser, øh, vil jeg si. Ja, da holder vi et par brett om gangen, ja. for jeg ble ganske kjørt, altså. Mm -hmm. det, det er som å prøve å kommunisere uten språk igjen. Ja, det er som... Så... kroppsspråk, har bare fire enkle ting igjen gjør. <laughs> det er ikke som en mimelegge over nett, liksom. Altså, det, ja. Du må tolke. Det er veld, veldig løye, men utrolig intensivt. Ja. Um, så, på en måte, hvis du skulle vært effektiv, uh, og på en måte fått mest, uh, mest ut av spillet, så er det best å tre i samme rom det du snakker faktisk over, ja, kom bort der, eller løft den, eller, ok, nå tar vi den i bossen. Ja. Men ved nettet så blir det, det blir øyeblikkelig mye vanskeligere. Åh, oh, ja, det kan være en sånn, han får sånn svarte sky over hovedet sitt. Det er du mektig irritert over kan de andre holder på med. Hei! <laughs> ja. og, og, og jeg har sikkert vært en person som ikke liksom har visst hva han har gjort. Altså, dette er kanskje om andre. Alle, alle kan være den idioten som ikke skjønner hva som skjer. Um. Ja, for du har din plan, men... Andre har sin plan Ja, alle, alle har gjort forskjellige oppfatninger Om hvordan vi skal ta, løse denne situasjonen Og ikke bare forskjellige oppfatninger Folk har forskjellige kostymer oh, Ja, det stemmer For du låser opp kostymer som gir deg Spesiale egenskaper mm. Har du bombedrakten Så er du god med bomber mm. Og jeg husker jeg var på et brett en gang Der jeg var, hadde, var den eneste som, det som gjorde at Jeg var god med pil og bue ja. Jeg kjøyde tre piler i stedet for en og det var en skulle ha den eneste pil og buen som var der så når du velger våpen i starten. <laughs> ja. Og jeg bare beina før han selvfølgelig tok i pil og buen, for jeg hadde drakk den. Ja, ja, ja. Og han var også sur på meg hele veien, så tok han den der mørk sky-tegnet på meg. Han <laughs> ah, var skikkelig på vannet. Det var noe jeg ikke spilte. Ja, ja, det stemmer. Og, og det var en selvfølgelig av jeg skulle ha. Ja, selvfølgelig. Altså, du, du gjør jo det du er best til. Men han, han hadde sikkert sett for seg at han skulle skyde den gangen, og så ble det ikke sånn. Og så var han surig. Ja, han ja. uh, men fikk vi gjennomført den alligevel? Ja, vi gjorde det. Vi sleit og på på bosskampen. Mm. Han var veldig vanskelig å kommunisere med. Og det er, i et spill der du må samarbeide, uh, hvis det er en som ikke vil samarbeide, så ødelegger han, for, ødelegger han jo opplevelsen for resten. Ja, men jeg kan ikke se for at folk spiller til spillet bare for å kødde det der, for de får nei. ikke se reaksjonen. Nei, nei, nei. Det er ikke sånn at... For det er felles liv som han ødelegger, bare oppfatter seg Det er ikke trolling, men, men han... Du må bare da ikke komme helt på bølgelengde. Ja, men når du ikke er liksom bølgelengde, så blir ja. det en bra opplevelse. Og ting går ikke liksom like bra. For av og til, så, hvis du samarbeider bra, så føler du en sånn god uh, flow, nesten. Ja, og det har jeg hatt et par ganger, og det er kjempe Ja, sånn folk... Jobbe aktivt med hverandre ja. Og det er en god, god følelse Og så sender vi sånn der uh, Figur som begynner vifte med sånn der Heia-gjeng-baller uh, ja. ja. Da er du fornøyd ja, da, da, det, er liksom, det er en god samspillopplevelse ja. når, når ukjente som du Knapt klar kommunisere med Faktisk klarer å samarbeide Å slå den bossen som er tøtte Ja, ja. eller brett jeg, jeg, Det er akkurat de gode opplevelsene jeg gode mm. Men så har jeg hoppet bølgen litt Fordi jeg hoppet på noe annet og, og du har fortsatt å spille, Tori. Og, ja, og du har på en måte rundet det. Jeg har ikke rundet det spillet heftig, skal jeg si deg. Uh, men for meg så handler det mest om disse drakterne. Jeg skulle få tag i alle drakterne. Uh, og jeg har fått tag i uh, 90 prosent av det, tror jeg. Jeg mangler et par. Uh, men, uh, men det har du gjort overnett? Det har jeg spilt solo. For, for jeg, jeg føler at min... Uh, som du sier, det å spille med ukjente kan være en stressen opplevelse. Og hvis jeg hadde bara tenkt å ta en grotte for å få tag i, og liksom, sier at jeg trengte kammeskjell, en ingrediens, mm. og så skulle jeg ta det egne brettet kjapt, så gidder jeg ikke å koble meg opp, finne noen uh, ukjente, altså å koble meg i de, ta det egne brettet. Ikke sikkert at de hadde blitt enige om at jeg ville ta det brettet en gang, det er kammeskjellet. Så det liksom, på en måte sjansen for at jeg får det som jeg vil Blir bare mindre og mindre ved å komme meg opp Så derfor tror jeg, jeg bare spilte solo Og så då spiller du med Det er ingen AI der Du styrer en om gangen rett og slett De andre står helt stille Men de kan heller ikke bli skadet Og de kan ikke bli skadet, Nei. det er jo viktig ja. Ja. Og jeg tenker det virker noen til tida hektisk Skulle kunne ha styrer alle tre Ja, ja. men det, det funker faktisk greit uh, Å styre tre på en gang uh, Så lenge du Uh, på en måte er klar over hvor de andre er, og du plasserer dem litt sånn uh, du husker alltid hvor de er, og hvis altså jeg jukser litt, hvis jeg på en måte ligger tynt an, og så ser jeg en pil komme mot meg, så bytter jeg kjapt til en annen person så <laughs> blir ikke jeg skadet alligevel ja, men kan du da gå og drepe fienden og så plutselig den pilen vekk? Uh, eller treffe pilen, men han gjør ingen skade han gjør ingen skade, han bare spretter av, liksom du har en ja, for det er jo statuer. Ja, det er jo statuer. Så, så sånn sett så gir jo en player opplevelsen, altså den er veldig annerledes enn multiplayer eh, flerspiller opplevelsen. Ja. Men for meg så ble i Trifor Zero en player opplevelse stort sett. Der jeg kverner meg gjennom brett etter brett, ofte flere ganger for å få tag i de riktige ingrediensene, og til slutt så fikk jeg tag i de fleste draktene og rundet spillet. Hvis jeg første siste boss var litt, Litt tøffe, faktisk. Jeg skal bli med deg på en etikett og gi seg for lov. Ja, nå, nå kan jeg jo. Men jeg, jeg er faktisk litt på om, om brett og, eller om bossen er litt annerledes når du gjør flere stykker på en gang. Om, om de tvister litt. Grann. Oh, ja. for, for å si at hvis det hadde vært en boss der du måtte ha gjort to ting på en gang, det er jo ikke mulig Nej egenpleier. Men kanskje det er hvis de, de forandrer brettet litt, grann, eller bossen litt, grann, hvis de sier at du er en eller to kan. Eh uh, var det var vanskelige for de andre, eller var han vanskelig fordi de visste ikke hva de skulle gjøre med en. Ehm um, Var det en gåte? Litt litt er måtte er måtte finne ut uh, hvordan du tok huet og eh gekte på en OSS. Ka oftest det så spørsmål. Ja. <laughs> Nei, jeg jeg gikk ikke der altså. men det var uh, men jeg må, jeg da var bare en gang, å og jeg ble irritert, um, men jeg kommer over det. Um, så det var jo en, en for så vidt en litt sånn hard, men belønnende opplevelse, å se den um, slutskjermen. Men ja. spillet er jo fortsatt på en måte ikke øve. har fortsatt kostymer uh, jeg ikke har låst opp, og uh, altså dette spillet, er det fire eller fem forskjellige Miljøer En sånn som Skyward uh, sort miljø Ser det ja. nesten ut som Og i hvert miljø så er det Firebrett Og hvertbrett Kan tas på fire forskjellige måter eller sånt. Kan det? Ja, ja nej nei, men litt, hvordan det? Jo, det er firebrett, og hvertbrett kan tas Ja, jo, jo hvertbrett kan tas på fire forskjellige måter Altså, det er en liten sånn en, uh, I Super Mario spiller litt så hadde du liksom En sånn twist Eh... Uh, av og var det en rødmynt, av og var det Ghost du hjertet etter... Ja, stemme. Så det, det er var... forskjellige mål. Ja, altså det, var forskjellige er det er forskjellige delmål. Har du prøvd en Den of Trials? Eller den den forbeholdt flerspiller? Den har jeg ikke prøvd. Den, jeg tror det er forbeholdt flerspiller. Dette er jo del 2 på et vis av en fantastisk uh, Triforce Heroes uh, segment. Ja, den forrige uh, forsvant ut i... Etter en hjelp av en harddisk kollaps <laughs> vet ikke Ja, og den skulle egentlig vært med I, i, i forrige kringkastning mm. Og vi hadde tatt opp de her første 11-minuttene Frem til det dere hører nå mm. Og så var det rett og slett Kug i computeren <laughs> Kug, kug i computer. yeah. Så ja. det <laughs> Så prøver vi liksom å plukke opp tråden Der med slappene Ja, og vi snakket jo om det å spille alene For det har du gjort en del vi Åh, oh, så sinnssykt, ja <laughs> Og nå, nå har jeg fullført Professor Leighton, så da har jeg jo også hatt litt tid til å spille Triforce igjen. Mm. Og så, nå har du jo også prøvd egenspillerversjonen. Ja, for jeg, jeg gikk på nett, og så tenkte jeg, ok, jeg må jo som har lyst til å bli med i vanntempelet, for da var det der jeg stoppet. Um, men der var det ingen. Og jeg ventet, jeg og, og det var ingen. Jeg er på en måte på på alle ditt jeg vet ikke. Det er jo veldig skummelt, tenker jeg. Ja. Um, for da kan du om du vil være i en spesiell verden, eller om du med på alt. Mm. Men da jeg gikk inn i den herne jeg er med på alt, uh, alle verdener, mm -hmm. um, så så fant jeg folk relativt kjapt. Men enten så ville de i en som jeg allerede var lei av, <laughs> ja. eller en som jeg følte jeg ikke hadde lyst til å begynne på, denne, som var lengt ut i det. Mm. Så, så det var litt, litt rart, og så da endte jeg opp med å spille litt alene i gang. Ja, det er ofte den enkleste løsningen, den kjappeste hvis du bare har litt tid Ja, ja. men det, nå, det var litt vanskelig i begynnelsen Nå hadde du stakket Stablet tre, tre mann oppoverkvandret Så bommer du bare et hopp der og fyge i elv Så må du plutselig gå halve bredt om igjen mm. så, Veldig kjekt, men litt omstendelig da, med det. Bare forstablet alle disse og, og få de der de skal være Det er jo klart Kjekkere å spille det Med andre folk i samerom helst Ja, og det, og det her var jo en helt unik opplevelse så mm. For meg og deg Spilte sammen med en ukjent Ja, det er fint ja, ja, ja. To venner, altså en ukjent mm. Og meg og deg snakket med hverandre Man trenger jeg gjorde ikke <laughs> Og det var jo med varierende hel Men det var veldig underholdende <laughs> Det blir litt som en, en Joker, du vet aldri helt kan han på Av og til en med deg, av og til en mot <laughs> Altså, det kan ju være litt underholdende i sig selv. Ja, jeg synes det. Eh, men til tider, så... Altså, hvis du er på samme bølgelengde, og du sitter i samme rom, så er det litt mer sånn samarbeid. Ja, ok, la oss finne alle myntene i dette rommet. Eh, men hvis du ikke kjenner personen, så er det sånn, han skal bare beine videre. Han skal bare til, til sluttbossen og få ja. den skatten. Og da har du jo mål, og plutselig så blir han utholdmodig og begynner å trykke på «kynd deg, kynd ja, for du hadde jo sånn ikon du kan trykke på <laughs> ja, ja. Og jeg husker eh, Du går in med forskjellige drakter mm -hmm. Og jeg hadde drakten som gjorde at Jeg var ekstra god i skytet av piler Jeg fikk tre i stedet for en, jeg husker den Ja, ja den, den, den husker jeg Og da er jo tre våpen, og de varierer Og den gangen så var det bare ett set med pil og bue Så da hadde det vært at du tog den Og jeg var litt redd at han skulle ta det ja. For jeg tenkte, jeg er jo en joker Jeg vet ikke hvem typene ja. Så jeg beina og tog tok det for det var jeg med min som skulle ha Han hadde ikke den drakten. Mm. Og, og han, bare, han trykte den svarte skyen synes han var irritert. Og oh, enorm, enorm, enorm, enorm. Han var, han var ikke fornøyd, altså. <laughs> ja. Nei, det, det er litt sånn bingo hvem vi møter online. Uh, ja, det er det. Uh, men uh, de, vi har jo ikke hatt muligheten til å spille tre stykk i samme rum nå. Vi har jo vår, vår gode venn Øyvind som har en en 3DS. Mhm. Og det å kan du laste ned, så vidt jeg har forstått, uh, altså Download Play, mm. og, og fullføre spilet. I hvert fall for han som eier det sin del, om han andrer litt med på kjødde flesk. Ja, jeg tror ikke han... Uh, han får ikke noen ting. Nei, han, han, han er liksom en kopi av en av de situasjonene. Ja, ja. Men, men for meg som spiller spillet, så kan jeg ha den her personen som ikke eier spilet med på alle brett, mm. og forfylt utbytte av det så det synes jeg er veldig bra. Det er bra gjort av Nintendo. Og uh, det er jo litt sånn, ja, hvis du gir den personen en smagebid av spillet Så ta den gjerne og kjøper Jag også Ja, jeg synes det er helt ja. genialt Samtidig mm. får du jo her en, de ser den muntene Som du kun kan få ved å spille lokalt Ja, stemmer Og da må det være som har download-play som, som må ha låset opp noen av disse draktene med <laughs> Ja Så vi skal få Jeg venter å finne den 3 ds sin Og ta en runde Og <laughs> så må jeg få min tilbake fra broen min, Som har lånt eh, min maskin nå Det må det <laughs> Så... Um, det var to mysterier jeg gjerne skal være smorte gammel Oi, da, jeg, der gikk det jo ut Ja, men um, det får bare være Det er mest som styrer dette um, Inne i byen som det starter i, i Try 4 Zero ja. Så det snakk om noen svarte katter Eller noen katter Jaha. Og noen som spør, klarer du å finne alle? Og går du bort og snakker Neste katterne, så sier de mjau <laughs> Ja Hvis du trykker på dem ja. Og det er en katt som jeg ikke får snakke med og han ser kun i speilbildet. Hvis jeg speiler meg inn i butikken, du, <laughs> ja. hun, hun er der med et eller annet. Ja. Hva greier, er det liksom? Er det det som er greia? Eller, eller er det mange mer her? Uh, du, du, jeg har ikke løst alle disse mysteriene selv. Men det er... De har lagt noen sånne påskeegg i ja. den hub-verdenen. Um, det var noen sier at et spøkelse så kommer rundt ja. i den. har jeg møtt et par ganger. Men er det tilfeldig, eller er den klokka inn til klokka i, i, i 3D-sen? Hvilken tid er det midnatt? <laughs> det er jeg ikke sikker. Det har vært litt... Jeg har liksom følt med hvilken tid jeg, jeg, jeg treffer. Men uh, jeg, tror det, jeg tror det er visse steder hun, hun, hun, hun dukker opp. Uh, først skal du treffe hun der, og så treffer du hun der, og så trapp det alltså hur du hur på dig på et, på et vis. Ja. Så du måste vara finna ju först. Och så hos vi nu. Och så ja. Käre något kul? Nej. För mig det en mysterie som bara är det kul att ha i sig själv. Ja, jag tror det, det ska vara sånn lite sån mysterie men du får inte någе belöning till slut för detta. Inte en omsam dialog eller tror det alt Hører til en større historiebygging Om hva som skjer i denne byen ja. At det er liksom en fortid her At det er ett mysterium um, Ja Jeg tror det, det er bare noe Spilutviklerne har liksom puttet inn der For å løye Men jeg, jeg synes det er ganske løy <laughs> ja, Det er litt fascinerende du synes det uh, For meg så Jeg, jeg, jeg, jeg så som det er Jeg oppdaget det tilfeldig så det gikk at, oi, hva dette var for noe, en eller en katt. Ja, for jeg har ikke slått opp på en... OSS? En OSS. Nei, men jeg gjorde det etter i katt, for jeg rundet spillet, og så fant jeg aldri ut, ja, hva dette var for noe. Så søkte vi på nettet da, etter hva egentlig dette betydde. Og så har folk på en måte undersøkt dette i veldig stor grad, og hva dette egentlig betyr, så finns det tolkninger, og så... Ja, og jeg tror for å liksom få hele historien så må du gjøre ganske mye. Du må liksom være der og der på det tidspunktet og finne deg i, og klare dette brettet. Det er litt arbeid. Ja, men det, det er litt kult at de gjør det, for det ble jo tydeligvis en slags felleskrav rundt det. Ja, ja, altså. Det er en greie da. Ja, det blir en greie. Må den tilhengere. Ja, at det, det blir snakkes. Så. så det er en sånn tilhengergave da. Ja, fanservice Du kan kalle det det Du kan kalle det det Ja, jeg, jeg synes det er veldig løy <laughs> Ja, du får, får se når eh, Du får se når du på en måte finner ut Eller leser om hva det egentlig hele greia var for noe Ja, for jeg vil nok helst finne det ut selv da ja. Selv for omstendelig um, Det andre lort bildene som du ble oppfordret til å ta Du ble oppfordret til å ta bilder uh, oh, Mens ja. du spiller og, og, og poster ut på, på Miiverse Mhm mm så har jeg tog et sånt bilde bare for løye Så en fyr som, som jeg gjør det mm -hmm. Og så liker jeg det da på, på mevers. Ja Og uh, så altså kan du også ta bilder når du er i den byen Ja Men det får ikke det For da skal du trykke på hjem-knappen Men da får synlig program vekk <laughs> Har du brukt? Nei, jeg har ikke fremst Jeg har tatt veldig lite bilder uh, Ja, jeg har også tatt det Jeg har aldri kult å ta bilder av men... men det er noe spesielt med han der. Fotografen? Jeg vet, når du, når du sier det noe, så er det noe spesielt med fotografen. For når du er i butikken hans, så ser du um, på en måte, hvis du ser på bilden han har på veggen, så er det bilder fra visse deler av spillet, og hvis du tar bilder av akkurat det samme punktet, så skjer det noe. Ah, er det, det, de det, det, det er et eller annet sånn triksi-fiksi der. Ja. Uh, men jeg har det aldrig og, og fullføre det Men du kan lese på nettet hva det egentlig Hele greia betyr Ja, og det, det er veldig løye at de gjør sånne ting De det er typisk Zelda-serien De har ja, sånne i Skyward Sword Som du kan gi sånne uh, happy munter <laughs> Ja, de, de, de liker å liksom, putte liksom litt her og der Ja For å berige verden rett og slett. Ja, og det, det er ikke en sånn fetch-quest uh, Samleroppdrag som du må gjøre Nei Det er bare derfor løye av det Selve oppdraget i seg selv Det som er hele vitsen. Ja Litt sånn humring Litt humring, humring. <laughs> Ja øh, Men eh øh, Alt i alt Hva synes du da om Triforce Heroes Det er så vanskelig å bestemme seg For hele den her Når du spiller solo så er det litt for omstendelig mm. Og når du spiller på nett Så er det litt for tilfeldig Ja mm. Så de stoler veldig mye på nettsamfunnet rundt at folk forstår hverandre. Og det er utrolig interessant når det funker, og litt løye noen ganger når det ikke funker. Mm. Men når du setter deg ned, ikke fordi du skal nyte denne her løggende måten du på eller alle folkene du treffer, men da faktisk lyst til å runde spilet, mm. og få en gjenstand og bare få kjøpt alle disse her kostymerne, så ble det litt for langt, ikke likt. Ja, så det kom an på hva humøret Har jeg lyst til å oppnå noen spilles, så var jeg litt skuffet. Var jeg klar for å bare nyde særegenhetene, så ble jeg veldig fornøyd. Ja. Vi ser det. Men, men denne spilles opplevelse ikke har vært foruten, altså. Ja. Så vel vært eh, pengene. Ja, men fikk de ikke for 250 grunner på, på komplett? <lød> jo, det det, ja. ja. Jo, det var jo eh, bra deal på den, da ja, hun fikk kjempegodt avtale. Øhm... Um ja, det er jo eh, Jeg må jo applaudere Nintendo For at de oppfordrer folk Til å spille sammen eh, altså, Ja, de gjør seg ikke de, de, altså, Det er jo litt, Det finnes ikke bedre norske ord Det er jo gamle Men altså, de, de satser jo på at Folk skal komme sammen Enten over nettet eller i samme rom eh, Det er jo sånn dette spillet lagt opp Uh, og Altså på en måte Grunnfundamentet i dette spillet Er jo uh, En samspilleropplevelse Ja det er det uh, Og det er litt uvanlig Nå på en håndholdsmaskine ikke minst Men jeg, jeg tror nok Japanerne egentlig har lagt dette Med hovedfokus på det japanske markedet Ja Og det lille jeg har hørt om Japan Så er det ikke uvanlig å reise veldig langt Til og fra jobb og skole Ja og de reiser ofte med tog. Mm. Og då har jeg vært i Japan, da, det sies at det er veldig mange som, som bare fyrer opp eh, sin gameboy eller noe annet og, og står og spiller. Langt mer normalt der enn her i Vesten. Ja, og, altså hele spotpass eh, og det å treffe folk gir jo mening der. Ja. Så kanskje det bare er spesielt for oss som man kommer fra Norge da. Altså i, i USA så er det jo sånne forskellige treffpunkt og sånt der de der de møtes. Mhm. Der du vet du treffer andre. Mhm. Altså i hvert fall avtalt på forhand. Man er da ingenting. Her må det ha gode venner som spiller det. Ja, det stemmer. Vars voksen i hvert fall. <laughs> ja. kanskje det ikke så gå på barneskole så fungerer det utmerket. Man sitter i fri minuttene. Ja, det stemmer. Det det er ikke den samme Kan det si spillet uh, i kulturen er ikke like utbredt i Norge som i Japan. Eh, uh, med At alle spelar, oavsett om du är en businessman eller om du er en guttunge. Eh, uh, det det är gamrarna som spelar. Ja, här i här då så har gått norsk. Ikke? Ja, her i väst. Men i Japan så kan alle göra det. Då det, ja. det det er den känslan ni får. Och det då är det lättare att finna en annan person som spelar det spel du spelar. Ja. Ja. Jeg tror vi avslutter deg Ja, det gjør vi Jeg vet ikke hva din dom var egentlig jeg, jeg vil ikke beskri karakter Men, men anbefalingen er, er jo at jeg er fornøydig Har Har du og skal spille deg mer? Ikke kjøp spillet hvis du er alene <laughs> du er helt for deg selv Då er det et tøft spill Kjøp det med venner Eller finn deg venner Online, i et forum Hva som helst men det är inte ett et, eh som som som fungerar på något sånt på egen hand. Det det är grejt, men det är inte sånt det fungerar. Det är inte spelas. Så att er är lite som sånn Ludo. <laughs> ja, du ikke Ludo alene. <laughs> det spelar sig Ludo ensam. Nej. Det är eller är alldeles tråkigt. Du kan liksom det går, men det är helt det samma. Nej, det är inte det. Nej, ja. Cool. Cool. Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Nytt innslag i Kul Kultiv Denne gangen skal handle om Ready Player One Og det var en bok som du kan fortalt på en Mm. Har jag aldrig hört om han. Ja? Vad sa han? Ja, jag okay. hörde skullut. Eh, kanske jag må må läsa. Ja. Så svampar inte i få medvetet min. Mm. Och så har jag en överskrift att att det ska bli filmer detta. Ja. Så jeg, wow. Så detta kan bli stor eh för rättning. Alltså kan bli mycket pengar. Um, ja, men det er ikke som helst Som skal filmatisere han heller Det er jo Steven Spielberg Eller Steven Spielberg <laughs> Svenskaner, ikke vet du <laughs> Kanskje uh, Og Steven Spielberg er jo Han lager jo flotte filmer Han lager stort budsjettfilmer Han um, er ikke en sånn Unnskyld type Nei, så dette kan Bli veldig flott uh, Dette kan bli Store penger, altså jeg Jag har jag tror på att altså, den rätta fyren till att filmatisera denna boken är Steven Spielberg. Han alltså antingen han eller så hade det varit eh um, uh, han avtalat fyren andra ja. James Cameron. James Cameron men han är ju så upptatt med att av, av laga Avatar 5 6 7 8 9 10 11. Så han är ju upptatt men kan inte få i honom först. Uh, Har det kommet noe avtatt du? Nei, nei, nei, den er ikke på annen selvfølgelig ah, ja, ja. Uh, Men Steven Spielberg Han tar ofte Å ta bøger Og lager de om til Flotte filmer uh, Ja, det er betryggende, det kan han faktisk Det kan han uh, det, er ikke, det, det er ikke alle som klarer å oversette Nei, og det, det kan være Altså, det, filmatisering av bøger Kan være vanskelig For det er aldri helt sånn Du forestilte deg det at noen ting blir redigert, butet ble vekk. Uh, og i tillegg så kommer dette til å være en filmatisering av en bok som handler om spill. Så Her har du tre sjanger ja. som skal klusses i sammen med deg. Det, det, det kan fort bli kluss. Det er mine felt. Det, ja, så... Men, men jeg håper og tror på Steven at han skal klare det. Um, men ja, over til... Selve boken da, som jeg har lest uh, ja, ja, ja, altså det er det en sånn Ringens Herre Bibel, eller? Det er en liten tunn lefse som vi kan blå igjennom på, på noen kvelder uh, La meg se, jeg har faktisk boken rett foran meg her Så skal vi Kikke på antal sider Men uh, kanskje du har lyst til å beskrive forsider, Så hva inntrykket ditt er? Dette? Ja, bare ta og låse opp skjermen til iPad-en din Søkt for å boken Ja, Ready Player One står der. Eh, det her ser ut som en sånn vitt grafikk fra en arkademaskin fra 80-tallet. Mm. Jeg får god følelse av hele greia. Og det, det, og det er noe det, litt... Siden nå har jeg akkurat om Zelda. Mm. Men det en port, det en nøkkel, det er et hjerte som er halvfullt med liv i. Mm. Det er to store hender i gang og et på gang her. Det minner litt om Zelda, faktisk. Ja, det er det. det. Tingen med dette spillet, og nå ser jeg også at det er cirka 700 sider, men dette på en uh, iPad. Uh, altså, avhengig, uh, siden, uh, uh, det blir altså, avhengig av skriftståelse, så, så endrer jo siden antallet seg. Ja, og nå, nå har du stor skrift, så det er ikke den, en, en stor bok. Nei, nei det, det, denne leser du nok, i, det er som en pocket-bok. Ja. Den, den leser du nok på... Kanskje en uke eller noe sånt To? Ja, ja. Uten å avsløre kan der Hva Hva handler om? Ok det, nå, nå kommer det på en måte selve, selve skjødet I I boka Jeg glad i skjød Og veldig glad i skjød Det er godt med skjød Og det som er med, med kjød Finns det en annen måte å si det på? Du kan si det, men S-forhånd, og da er det Måten kristne omtaler ting som helst Skjer ikke etter ektiske for deg <laughs> sånn, Ja, jeg ja, liker jo begge det, da Ja, men nå snakker du den som begynner med Køyad Ja, ja, det gjør jeg Skjød ja. uh, i, i fleske, skjød i hampelgånd uh, Hovedtingen Ved denne boken Er at uh, Det er um, Det er Det er som uh, Charlie og sjokoladefabrikken. Det er faktisk veldig mange ligheter der. Ha, uh, til boken, eller? Ja, boken. Ja. Uh, fordi uh, det handler om en person som er litt sånn sterkerslig og må klare seg selv. Uh, og han, kan du si, hele verden, dette i fremtiden, er på jakt i i sjokoladefabrikken, så var det en uh, gullbillett, gull og her er det et, det er nøkkel som du ser på coveret. Det er den jeg ser der, ja. Ja, og, og hvis du finner nøkkelen og finner på en den rette døra, så arver du alle de biljonene med dollar som han, eh, kan du si, det er en sånn eksentrisk, rik person som har dødd, og som har... Vel, nå, nå går vi litt i detalj. Åh, dette er arven. Det er arven, ja. Det er arven, så, å, hele verden er på jakt etter den arven. Men ingen vet hvor er, eller hvor døren. Ja, det ser du, fordi eh, alt startet med en person som lagt den virtuelle verden. Eh, og den virtuelle verden var så god og så dyp at eh, innen den virtuelle verdenen så finns det andre verdener. Det er verden i verdener. Ja. Eh, det vill säga si att alltså på en god måde på Nej, det är på en god måde fordi det kan ju säga si, allt som finns av spel finns i denne världen. Säg si du altså, på mode det är lite sån så The Matrix. Du logger dig på. Ja. Och så när du är i den världen så kan du välja att dra till olika planeter. Och i den egna planeten så är det World of Warcraft. Då er du plötsligt virtuelt i World of Warcraft brädde eller i det spillet, men så hvis du bare logger det ut. Det er kun et spill. Ja, det er kun et spill. Ja. Uh, uh, altså, du er klar over det spill, men, du, men plutselig så, så fungerer det som et spill som det spillet det fantes på denne tiden. Altså, du spiller gamle spill igjen. Ja. Uh, I en sånn virtuell verden, uh, med en liksom ny grafikk. Men du kan plutselig hoppe ut, og så er du i Sims-verden. Altså, alt finnes... Uh, og det, det som er kjekt med dette spillet er at det, det, det gjenskaper mange gamle spillminner. Altså hele dette spillet er som en stor haakadal? Ja, akkurat. Både gamle og nye spill. Og den første personen som fant opp dette spillet, da, han har dødd. Um, men han har gjemt, um, kan du si, uh, hint och gåder og, og nycklar över hela grejen. Alltså det, det, det finns ett dikt och som visst du tolkar det diktet rätt og du må kunna mycket om spel för att tolka det rätt. Ja. Så går du på något sätt in i det spelet, går akut i den dörren og låst och spelar akut på den moden så låser du upp. Så finner du en nytt kan si, ny, um, nytt ehm nytt hint. Og så går det videre så dette er en skattejakt. Det er ned i kaninhullet. Ja, du, du, går, du må veldig dypt inn i kaninhullet. Eh ja. uh, og hele verden er på jakt. Er på, er på samme jakt i disse ledetrådene. Um, for det usak om milliarder og det er, altså det er jo snakk det er faktisk snakk altså en korporasjon uh, du, Hvis du visste finner denne arven så eier du så sei hele planeten for Uh, og så er det liksom ulike folk som er på jakt etter denne skatten da. Du har vanlige folk som hovedperson, og så har du et sånn ondt selskap som har tenkt å ta um, arven og, og på en måte begynne å ta penger for å ha tilgang til spillet. Altså de, du skjønner at de skal være onde de blir fremstilt som veldig onde. Det er en korporasjon, de griske, og de har tenkt å på en måte... For det som eh, er et gratis spel eller et gratis tilgang, de, du skjønner at de har tenkt å gjøre noe ondt med dette, og de har tenkt å ta fra folk disse eh, spilrettigheter. Så, hvis jeg skal prøve å forstå det litt nå. Mm. Når han lager på den virtuelle verden, ja. så fungerer denne bogen... Som en, sånn, en, en ode til spillehistorien. Ja. Og når han er av denne virtuelle verdenen, ja. um, så er det som en, en slags spion-triller. Ja, det, det, det er veldig... Uh, de, de legger opp til at det er en spennende den ja. Og det er en konstant... Uh, altså, det er noen som jakter på han i virkeligheten. Og han må liksom utmane både i virkeligheten og inn i den virtuelle verden. For de jakter også samme som han jakter. Ja, og det som er spesielt med um, med den jakten, er at alle i hele verden er klar over... For når du, får, når du løser den riktige gården, når du får neste pekepinn, så vet alle i verden uh, at du klarte den etter. For du får en skår. Og vet alle i verden hvem som har klart deg? Hva får en bruker? Uh, du ser brukeren av du ser ikke det ekte navnet, men du ser brukernavnet. Wow. Eh, da, og så altså, får då for noen brukere så er de kjennelser, semi kjennelser. Eh, mens han hold person han prøver å holde seg skjult og for han vet at dette er farlig. Ja. Eh, men på en måte det er sån hver gang hver gang det skjer noe på den der toppscorelisten, for den har stått stille i evigheter. Folk har sletet med å finne neste eh, hint. Mm. Og, og plutselig så tar hodet sånn og, og får sånn eureka øyeblikker, ja, jeg går der og plutselig så hopper det hans navn øverst på liste og så, da liksom verden går bananas medie den korporasjonen prøver han eh, han må gjemme seg eh, altså, det, det, det blir stor ståheg for å finne ut identiteten hans eh, så han må jo på beskytte seg selv, men samtidig så, alt han gjør Uh, fienden er på herlen hans. For alt det er offentlig, kan du si. Ja. Hvis han løser neste oppgave, uh, så vet de, shit, hvor er det han, hans eksist? Og så drar de rett etter ham. Altså, I spillverden? I spillverden. Uh, men også i virkeligheten, for det er mulig å se hvor folk logger seg på hen. Så, uh, ah, så det, jeg kan ikke det... sitte hjemme på gutterommet og sitte hjemme. Altså. <laughs> Nei, ikke det, helt tatt. Uh, det... Er, er det action da? Det er ikke... Det er ikke følelser inn i bilder jo. Det som driver historien Er det på de stadige handlingene Og referansene til Spillhistorien det, det, det er veldig mye referenser Av og så føler jeg det blir Litt for mye referenser Altså han, ja. han Forfatteren er veldig glad i spill Han kan veldig mye om spill Og av og så føles som om Han, altså Tolkien var jo glad I å beskrive trær og busker Åh, <laughs> oh, og stamtavler Stamtavler, sant ja. uh, Her på en så ser du at Holovson uh, uh, kommer bort i et spel Sikkert et ekte spel også Jeg tror han bruker mange ekte gamle retrospel mm. Men så liksom då, då, På en måte putter han inn Åh, liksom, oh, dette spillet ble lagt av den og den personen i På den og den tio Du får litt spilhistorikk uh, Liksom madet in Men det er ikke det er så interessant Det er bare sånn, ok, flott spel Men var det viktigt att vide om detta? Så du kunde på något då ha alltså det hjälpte i historien Norge. Nej, och det var litt for för mycket att det var spännande själv för en avsnittet spelar inte något sätt. <laughs> ja, ja så altså, möjligens det, det er är liksom en detalj som hjälper personen videre. Men, men det er liksom Da kunne du bare fått den detaljen Ja, ja av og så, Av og så føler jeg ikke at han får en brief sånn, Åh, se hvor mye jeg kan om spill Men han er jo, ja. han er jo en fan jeg, jeg skjønner at han er fan Og han elsker spill og spillhistorie Og han vil dele dette Men det er ikke alltid jeg har helt den samme Interessen i å vite akkurat hvem som lagde Baggrunnsmusikken til det spillet som kom ut i 1979 Nei ja. <laughs> Så det spørs jo hvor mye av dette Som la seg overføre til storkjerm Ja, for en del av handlingen her skjer i spilverden Ja Så som så må de da filme en person som spiller mm. Som kan være greit nok Ellers må det gjøre noe som kan være veldig kult Men stort sett blir veldig drit Og det er at selve spil opptar hele skjermen Ja uh, og, og skal de skifte grafik hver gang? Skal de en grafikk felles? Hvordan jeg, jeg, gjør de det? Jeg, jeg tror faktisk... De må gjøre sistnemtet det du nevner da. De må faktisk vise hele spillet på skjermen. Ja, for, for altså, når det er så mye av eh, de forskjellige... Altså mye av handlingen foregår i den virtuelle verdenen, og i forskjellige deler av verdenen, altså en eller er retro-grafikken og så er det hypermoderne. Begge deler må jo vises visuellt at det er forskjellige verdener. Ja. Eh, for hvis du hadde bare liksom... Eh, tatt visst alltså alltså tatt filmer han menns han konsentrerar de verkligheten så han är en film med briller och handskar som vevar i luften liksom. Ja. Det är inte så kul. <laughs> uh, så de må lage ulike stiler tror jag for att visa de ulike världene og på på mode hur ver hver verden har jo ulike regler. Så det kan se lite som sånn, ut som en, en serie klipp utvisst hvis... av Ja, det var litt mer större på mode det hele färg, nyanserna och grafiken allt bör ändras sig. Ja, de måste vara försiktiga så sånn att det sånt at sånt det är en sammanhang Og at det är att historien hänger sammen For för alltså när du läser det på, på i boken så är det lätt att föreställa sig altså, du ser det för dig. Men en annan thing är att faktiskt visa på stor skärm det er en utmaning. Ja. Vet du hvilken tid denne filmen skal komme? Mm, jeg tror det er 2017. Ja. ja. Så man kan trygt lese boken imens. Ja, jeg... jeg um... Er så det så bra at du skal lese den en gang til? <laughs> nei, nei, jeg tror ikke jeg lese en gang til. Men det snakker om at forfatteren skal lage en skriven oppfeller, uh, siden den var så populär. Ja. Um, men jeg anbefaler den jo til, til alle som på en måte er glad i... Luis Perl som är glad i en spänningshistoria. Ehm uh, och den är lättläst. Ja, det kan det være rätt. Ja. ja. Uh, så ja, Ready Player One ehm jag är bespänd och ser hur Steven Spielberg tar fatt i den och eh uh, visualisera de olika delene av bogen for det finnes mye kjekk der um, og, og det, det er en skattejakt det er en sånn en um, litt sånn Indiana Jones ja, ja, ja, ja det det altså, Indiana Jones, Indiana Jones møter Enders uh, Game eller noe sånt ja, ja, for det, det er en blanding av av spill, de er jo alle glad i spill uh, og så er det spenning altså, spionspenning og, uh, og eventyr, sant det er en Ehm um, husk, altså, du hur ska du se gamla äventyrfilmerna på 80-talet som inte finns längre alltså The Goonies. Åh kan alltså Charlie Chokladfabrikken Og Indiana Jones alltså det är liksom äventyrlust. Det är äventyr, James Bond var jo sån i starten ja. For oss. Ja. Ja, det alltså formade men <laughs> kort gammal lax äventyr och ja eh uh, du kommer inte få ett ut av att uh, du känner igen ting fra verkligheten altså, altså. oh, ja, ja. uh, uh, så spelar så å ja nu gick han i den världen jag har ju spelat i spelet så er det ja et det er et kult persongalleri det det har huvudpersoner så har han någon en, en, en gäng ja, alltså mitt uppe i alla den dessa spelreferenserna Så är det plats för personer? Ja. Är de, det är er det några de trovärdiga karaktärer? Eh, øh, då tränger de det inte värd ingenting. <laughs> de de de de det är det er noge sche dig liksom de det är de inte snack om du vefte häftigt var man alltså. <laughs> ja, jag känner cosu skriver det. De er ikke det är inte det viktigaste. De de är så og och Nei. Uh, de er litt det de er Og på en måte driver historien fremme ved, Men uh, De kommer nok ikke til å være ikoniske Nei. Uh, Men, men, men de, de, funker. de funker De funker greit um, kan Jeg har avslutningen Bare for lov å fortelle lytterne Takk for at du det først På SuperTek At hele dette her en historien om Ready Player One ja, okay. og, og filmen ja. bare vent, level up og endre norske kanaler plukke opp uh, tredje ja det, det vi må avslutte å få dette publisert jo ikke nå så bra okay. nå nikker vi hardt her det betyr ferdig ferdig hvem i pasike du Da er det jo jeg Joachim, som i vet hvem dagens figurkarakter er mm -hmm. Jeg er litt spent, de er alltid fløyte om de ikke klarer en du burde klart jeg, uh, jeg, jeg tror du skal klare dette Det er derfor jeg er litt nervøs <laughs> ja. Men, men da, da kjører jeg på jeg. Uh, Ja, set i gang um, Jeg skal prøve å telle. Ja, er figuren på konsol? Ja Okay. Um, skal vi se da Kan jeg jo begynne med merke da Finnes han på en Nintendo-konsole? Nej Finnes han på en Sony-konsole? Ja Finnes han på en Microsoft-konsole? Nej Det gjør Pas så Personen okay. ikke Da begynner vi å lande på noen Playstation-greier her Du er oppe i fire spørsmål Ja, ja så kan vi prøve å finne sjanger da Um, Eren ifrå efter rollspel. Nej. Jag vill inte kalla det rollspel. Är det ett äventyrspel? Ja, äventyrspel är bra. Sex, ja. ja. Ja. Det är ju inget spörsmål om dag är bra utlucka plattform, synd det så är äventyr. Det är inte ett rent plattformsspel. Inte <laughs> spelleder, Er det några plattformsspel? Nej. Nej, nej. Nej. Ehm, um, alltså äventyrspel på PlayStation. Um, har han varit i några spel uh, de senaste 2 åren? Nej. Han har inte, nej. Eh, uh, jag var lite inne på de där Ratchet and Clank. Ja, de De är lite hotta nu för de de lakt en film nött upp av dig. Ja, en slags reboot av spelet. Ja. Som jeg synes er kult For men, det har jeg aldri prøvd Men det er ikke de <laughs> Det er ikke de Hva Var det et spørsmål? Nei Nei, nei, nei, de bare kommenterte Jeg kommer til å lage en fortelling til løftene våre <laughs> <Ja, ja. laughs> uh, Ok, eventyrspill Playstation, ikke de siste to årene um, Har du spilt dette spillet vi? Spelt, ja Eller et av dem Veldig lite Ok um, er, det, er det flere enn en helt i spillet? Altså er det en som partner? Nei Hvis jeg forstår det riktig La meg lese her um, Jeg tror stort sett så Er karakteren Helt alene for, for det jeg har spilt på På Playstation selv Ja uh, Som gjør har jeg er glad Jeg er jo Final Fantasy spillene Men de er jo utelukket For det er rollespillet Jeg tenkte det samme Kingdom Hearts Det er utelukket Så jeg inne på Jack Dexter Greier Men det er ingen partner her mm -hmm. uh, Prøver å gå i, gjennom kanonene um, Er det satt i En, en fantasy verden? Ja, det vil jeg si. Du var 10 spørsmål. Da. Ok, da har jeg en, en viss tanke og det er kanskje favorittspillet, vet du, PlayStation. <laughs> sier du det? <laughs> ja, <laughs> ja? <laughs> uh, er er, er, er på PlayStation 9? Det, For det er det, med? For et spill som jeg, jeg hadde fått en PlayStation 9 til jule, husker jeg, i satt i kjellerstue hos hos foreldrene mine. Mhm. Mm Uh, og jeg hadde lest om på en måte Lyseffektene, regneffektene Og om gåtene i dette spillet ja <laughs> og, og spillet jeg på er jo medieval <laughs> Det er litt <en> fra medieval <laughs> Ja, det stemmer Ok, jeg husker det var et navn Og det bør være det Hettan Sir Daniel Fortescue. Bingo, det har 13, uh, du. 13 spörsmål tänkte du för att komma fram till. Wow. Sir Daniel Fortescue. Jag da är glad. Jag vill jag säga så god minne det spelet. Jag tänkte detta skulle vara liksom ett tillbakablick för dig. För det spelet har kunsett oss dig. Eh uh, och husker du jeg, jeg synes, synes jeg husker du, du visste detta fram till mig med glädje med person. Ja, jeg, jeg er imponert om du husker jag <laughs> Ja, jeg måtte grave litt, men, men jeg har jo aldri spilt det. Uh, men uh, jeg så det hos deg, og det virker gøy. Og ja. hovedkarakteren er jo uvanlig. Han er jo en død uh, ridder. Ja, ja, det er morsomt. Det er litt vanskelig. Det er mye puzzles. Mm. Interessant i verden. Uh, var med sambefalinger. De lager ikke sin oppfølger, eh uh, Det var... Det var Medieval Resurrection Ja, og den var et dårlig Nei. mottakelse Da Jeg ville ikke ødelegge minnet mitt Fra Sir Daniel Fortes ja, ja. At du husker navnet hans faktisk Det, det imponerer meg Jeg, jeg, fikk, jeg kan ikke bare runde det en gang Men han gjorde stort inntrykk på meg altså. Ja, du runder det faktisk Ja, ja. Men i måtte bruke en OSS Åja Det ja. var et siltes Var det vanskelig? Ja, noen går til Det var litt vanskelig mm -hmm. Det finns på PlayStation Network nå Uh, hvis folk er interessert i å prøve det Det er den dubbedingsen som en del av tv Eller har du den inn i TV-en? Uh, nei, det er liksom online-butikken Å, oh, finnes uh, Kan jeg kjøpe det på Playstation 4? Jeg tror det Jeg tror det Jeg tror det right. <laughs> jeg tror det er mulig, mulig. Uh, Om ikke det er på 4 Så er det på Playstation Portable Ja Ja ja. ja, folk kan jo grave ja. Og jeg vet jo ikke om du har talt tidens tann Det tar jeg ikke å si. Men opplevelsen jeg hadde der og da Den, den står som et godt minne Kult ja. og, og, og personen har jo tydeligvis gjort et inntrykk Fordi du husker det uh, Hva er det hva er, liksom, hva er det som definerer Sir Daniel Fortescue? Um, han er en, en uh, Han er vel egentlig en klovn En klovn, Uh, han er en, en ingen man Som har død Og så han, har han blitt vekket fra de døde ja. Og så kan de prøve å gjøre helte dødder Ja, men hvor var akkurat han? Var det noe spesielt med han? Altså, av alle uh, Det husker jeg ikke om det var en forbannelse eller noe sånt mm. Jeg vet ikke om det er han så Åsaken at han dødde selv faktisk <laughs> okay. altså, han, han var egentlig ikke En sånn særlig Han var ikke tøff, han var ikke noe dyktig og, Ganske morsomme type Anti-helst, grann ja, men mer fordi han er klomsete Fordi ja. han eh, hadde dårlige hensikter mm. Skikkelig klomsete klum type En, en klomsete type Og uh, dette spillet ble lagt av SCE Cambridge Studio Er det Sony Computer Entertainment? Ja, ja så det var Innebos, kan jeg si uh, Lagt hos nintendo uh, hos Playstation selv um. Den kunne de gjerne blåst Nytt liv i for min del, altså Ja, altså Muligens hvis... Uh, fansen lager nok lyd så lager i en uh, reboot av dette spillet. Ja, jeg kanskje skulle sett noe lyd om dem, kanskje man skulle google det. Det <laughs> det uh Ja, man har allerede kutta. Ja. Flott. Og oh, der har du bildene. Ehm, ja. um, veldig bra. Men då var jo mer uh, ferdig for denne gang. Jo, -Gim. Ja, fint värge. Så så gänstår bara och tacka för oss for den gång. Jag med hoppas ni har koksakkar. Eh och hur ni och er, ute i solo eller på vägen eller på jobb, så får ni och nyta dessa varma dagarna med har i Stavanger. Ja, absolut. Eh kika gärna ut på Facebook-sidan vår. Kommer lite bakemällingar med medälskar det? Ja, eh, både på Facebook och på iTunes, men har ingen kan du säga i score eller anmälelse der förlöper vi. Eh så ge oss gärna. Eh, så det är ingen, ingen som lyssnar likaså. <laughs> ja, men mer så god att eh så skal med lovar dock att det blir ligge länge like till nästa episode. Det lovar med kvägang. Okej, okay, då säger jag med eh, <laughs> ha det med snackes. Og igjen her Denne episodens sang Er hentet ifra Warcraft 2 Siden vi har snakket litt om Warcraft I denne episoden Og det er en metal Versjon Som uh, er Spilt inn av um, Hva heter han På Youtube Vincent Moretto um, Så so. Guds cool akkur.